69. Felhívtam Nagyit, hogy előre értesítsem. Aput is. Villének is küldtem egy ilyen tárgyú esemest. Méhet is értesítettem a perről, tudtára adtam, hogy elkészült a nyilatkozatunk, és megkértem, irányítsa át a mi irodánkba az összes sajtó megkeresést, amik törvényszerűen jönni fognak. Sok szerencsét kívánt nekünk. Éppen ezért találtam viccesnek, amikor később darázsal azt állították, nem kaptak semmiféle előzetes figyelmeztetést. A per bejelentésekor az egész világ előtt kiterítettem alapjainkat. A feleségem lett az egyik legújabb áldozata a brit bulvár sajtónak, amely kampányt folytat bizonyos személyek ellen, mit sem törődve a következményekkel kíméletlen kampányt ami az előző évben. Meg várandósága idején egyre durvult, arról az időszakról már nem is beszélve, amikor megszületett a fiunk. Nem tudom szavakba önteni, mennyire fáj mindez. Bár ez a lépés nem feltétlenül a legbiztonságosabb, de egyértelműen a leghelyesebb, amit csak tehetünk. Mert a legmélyebb félelmem az, hogy a történelem megismétli önmagát. Elveszítettem az édesanyámat, és most azt látom, hogy a feleségem ugyanazon erők áldozatává válik. A per azonban nem kapott olyan sajtóvisszhangot, mint mondjuk megnek az a vakmerő döntése, hogy saját kezűleg csukja be a kocsi ajtaját. Valójában alig esett róla szó. Ennek ellenére a barátok felfigyeltek rá. Sokan írtak esemest. Miért pont most? Egyszerű a válasz. Néhány nappal később Nagy-Britanniában megváltoznak az adatvédelmi törvények, és pedig a bulvárlapok javára. Azt akartuk, hogy tárgyalják az ügyünket, még mielőtt úgy döntenek, hogy lejtős pályán kell lejátszanunk a meccset. A barátok is kérdeztek. Miért pereltek egyáltalán, ha ilyen jól fekszetek a sajtónál? A délafrikai túra valóságos diadalmenet volt, a tudósítások egyértelműen pozitív kicsengésűek. Épp ez a lényeg, magyaráztam. Nem arról van szó, hogy jó sajtót akarunk-e, vagy szükségünk van-e rá, hanem arról ne hagyjuk, hogy a bántalmazók megusszák a bántalmazást. És a hazugságokat. Különösen az olyan hazugságokat, amelyek ártatlanokat tehetnek tönkre. Lehet, hogy egy kicsit önteltnek tűntem. Talán úgy is hangzott, mintha magas lóról beszélnék, de röviddel azután, hogy bejelentettük a perünket, úgy éreztem, hogy felpaprikázódtam egy az expressben megjelent horrorisztikus sztorit olvasva. Arról szólt, hogyan veszélyeztethették Megán Markle virágai Charlotte herceg kisasszony életét. Ez a legutóbbi botrány a koszorús lányaink által több mint egy évvel korábban viselt virágkoszorúk miatt robbant ki. A koszorúkhoz felhasznált virágok között akadt néhány szál gyöngyvirág, ami mérgező lehet a gyerekek esetében. Feltéve, hogy megeszik a növényt, aminek enyhe rosszul lét lehet a következménye, amitől a szülők aggódnak ugyan, de halált csak a legritkább esetben okozhat. Nem számít, hogy egy hivatalos virágkötő állította össze a koszorúkat. Nem számít, hogy nem meghozta ezt a veszélyes döntést. Nem számít az sem, hogy kétet és édesanyámat is beleértve használtak gyöngyvirágot a korábbi királymennyasszonyok dekorációihoz is. Mindezekkel ne is foglalkozzunk. A gyilkos Megan egyszerűen túl jó volt. A cikket kísérő fotón szegény kis unoka hugom szerepel, Fején a koszorújával, arcvonásai eltorzultak a kínszenvedéstől, vagy egy tüsszentés miatt. A fotó mellett közöltek egy képet megről is, aki előkelően közömbösnek tűnt az angyali gyermek küszöbön álló halála iránt.